залишитися живою. Якщо шукають її фотографії, зразки почерку, то, мабуть, вже не для музею, а, може, вони не тільки підозрюють, а й знають щось достеменно. Була, була одна світлина у Євгена Васильовича, яку він нікому не міг передати, якби навіть хотів. Був ще дитиною, дворічним малям, а зачепилося в пам'яті так, що й тепер час від часу засвічується. Батька рідного не міг пригадати, а її, мов би, і зараз бачив і чув на відстані подиху. Ось вона підхопила його на руки і посадила поперед себе на коня. Кінь той був чи білий, чи срібний, більше нічого не пам'ятає Євген Соколовський. Тільки ще чує з цієї далени одним однісіньке слово Нарцис. Грудень 1988 Ліза Євгенівна Соколовська з'їла всі нерви, поки вибігала собі за кордонного паспорта, і ще невідомо, чим би все закінчилося, якби в Овірі не зіштовхнулася з давнім знайомим. Вона його спершу не впізнала. Чоловік звався першим і Чемно запросив її до свого кабінету. Чемно посадив біля столу, і саме ця показна чемність підказала Лізі Євгенівні, з ким вона має справу. А вже потім вона здогадалася, не впізнала, а здогадалася, що перед нею Іван Іванович. «Як поживаєте, Лізу Євгенівну?» – спитав так привітно – Аж лоскітно, що вона мимоволі усміхнулася, бо її відповідь не цікавила Івана Івановича. «Учителюєте у своєму горбулеві?» «Ну так, Соколовські майже всі були вчителями. А до нас з якого питання?» Знов поцікавився тим, що знав не згірше за неї. Однак Іван Іванович був еталоном чемності. Коли почув про її клопіт, щиро обурився, сказав, що це якесь неподобство, адже тепер не Брежнівські часи. Ми це владнаємо швидко. Але якщо не секрет, Ліза Євгенівно, то куди зібралися їхати? Що вам знадобився закордонний паспорт? До Польщі, сказала вона, туди, куди тепер їдуть усі. Усміхнулася, подякувала і вже підвелася. Аж він раптом спитав, а ви часом не чули таку баячку? Начебто Маруся спокійно дожила свого віку в Польщі, мала там гарний будинок. Не чула, відповіла Ліза Євгенівна, більше говорили про Канаду. Так, говорили багато, і про Канаду, і про Румунію, а тепер ниточка потяглася і до Польщі. «Ви ще згадайте й про десять возів золота, яке Маруся закопала в чортовому лісі». Вже веселіше всміхнулася Ліза Євгенівна і рушила до дверей, аж він зупинив її знову. «А хочете почути про свою бабусю Небайку?» Вона обернулася. «Якщо ви завели мову про золото, то я вам відкрию одну таємницю». У лісі, недалеко від села Вереси, знайшли Марусину землянку. Ну, не тепер, давніше, але все свідчило про те, що земляночка належала саме їй. Іван Іванович зробив паузу, приглядаючись, яке враження справили його слова. Там була скриня з жіночим одягом і прикрасами. Ну, всякі намиста, коралі, сережки, персні, вишивані сорочки – Дзеркало. Словом, суто дівоча земляночка. Але особливого скарбу там не знайшли, хоча про Марусині схованки досі ходять легенди. «У мене таке враження», – сказала Ліза Євгенівна. «Наче ви вже пишаєтеся тим, що є земляком Марусі». «Хіба ні?» Її усмішка була ясною і теплою. Запитання застало його зненацька. Іван Іванович трішки змінився з лиця, але теж усміхнувся. «А знаєте, що там іще знайшли?» В його голосі почулася зловтіха, яку Іван Іванович не зміг приховати. Він знов зробив театральну паузу, мов би шукав підходящого слова, потім довірливо притишив голос там знайшли вірші її полюбовника. «Он як?» – сказала Ліза Євгенівна. «Цікаво!» – а собі подумала. «Вереси? Село Вереси? Може бути?» 1919. 16 липня 1919 року Галицька армія після тяжких боїв із поляками перейшла з Бруч і з'єдналася з дієвою армією Української Народної Республіки. Обидва війська упинилися на мізерному клаптику Великої України в так званому «Кам'янець-Подільському мішку». Від заходу підпирали поляки, з півночі, сходу і півдня насідала московсько-більшовицька навала. Виснажені безнастанними боями – і галичани, і наддніпрянці були в катастрофічному стані. Бракувало зброї, технічного виряду, амуніції, одягу, взуття, харчів, ліків. Однак з лука двох армій, зустріч рідних братів, які досі не бачили одне одного, додала і сили, і духу, і віри в перемогу. Об'єднана українська армія – прорвала Кам'янець-Подільський мішок і погнала Червоних по всьому фронту, здобуваючи стратегічні міста і залізничні вузли – Проскурів, Жмеринку, Вінницю, Бердичів. Штаб головного отамана Симона Петлюри виробив план походу більшими силами на Київ, а меншими – на Одесу до Чорного моря. Задля цієї мети об'єднану армію було поділено на три групи. Центральну армійську групу, головну і ударну, в поході на Київ. Злютували два галицькі корпуси та запорізький корпус армії УНР під загальною командою галицького генерала Антона Кравса. Серпневий наступ на Київ був швидким і успішним, Особливо там, де шлях українському війську завчасно розчищали повстанські загони. Іноді повстанці тимчасово приєднувалися до частин регулярної армії, проте рідко знаходили спільну мову з її командирами. Розділ перший. Їхній курінь стояв за 10 верст від Житомира в селі Вереси коли через звістового надійшов наказ, що завтра, в неділю,